Hej, det är Jack. Innan avsnittet börjar så tänkte jag bara tipsa om att jag har en ny podd. Den heter P3 dystopia. Vi har släppt två avsnitt och båda två handlar om när det går åt helvete på olika sätt. Det nya avsnittet handlar om när havet kommer. The problem is in the upper right hand corner, the straight vertical green line that says that carbon dioxide ...has broken out of the 180 to 280 parts per million, and is now at 400 parts per million. Om vi skulle misslyckas med klimatomställningen, så kommer det ju hända en massa andra saker som är mycket, mycket, mycket allvarligare. The ocean is now bringing destruction, and is threatening our very existence. This is not pretend, we have to adapt, for the first time in human civilization. P3 Dystopia finns där du hittar poddar vanligen. Det skumpar mjukt. Ditt huvud som du har lutat mot vindrutan skakar till lite och du lägger det till rätta mot din tröja som du använder som kudde. Utanför fönstret flyger varmt gula fönster förbi i det kalla mörkret. Det är tyst i bilen Men det dåva, lågintensiva bruset Av hjulen mot motorvägen Fyller ditt huvud Med ett lugnande vitt brus Du förnimmer hur du glider ner I sömnen När jag var liten Blev jag lätt bilsjuk Jag minns somrarna Då vi åkte till familjens sommarställe På västkusten Tåget till Uddevalla Blev jag bara illamående av ibland Men den sista sträckan en timme i bil. Det var den som på riktigt tog knäcken på mig. När vi kom fram kröp jag ut i mormors trädgård och bara kräktes. Det var hemskt en sorts upplevelse som jag minns med en krypning i kroppen än idag. De enda gångerna jag inte blev bilsjuk var när vi körde på natten. Kanske var det för att balansinnet inte hade lika många punkter att fästa sig vid när allt var mörkt och därför inte kunde överbelastas. Kanske var det för att man var trött och han somna innan illamåendet tog över. Varför vet jag inte men de gånger jag har suttit i baksätet och skumpat till söms medan vindrutorna har suttit som skyddande hinnor mot natten utanför det är de bilresor jag minns med mest värme. Men det gör inte alla. Natten utanför fönstret har ett annat ansikte också. Det ska vi möta idag. <skratt> <SILEN> <SILEN> när en människa har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och idag ska vi berätta historier om vad man kan skymta när allt är mörkt och endast en skiva glas finns i vägen. Men först, varifrån kom idén till avsnittet? Jo, från ett klipp på nätet som cirkulerade nyligen. Klippet kommer ursprungligen från Twitter men har blivit uppladdat på Youtube också. Två killar sitter i en bil och har tydligen precis upptäckt någonting som fått den ena att ta fram mobilkameran som han nu filmar med. Utanför bilfönstret i nattmörkret syns en skepnad. En man som tycks vara helt naken. Och han springer barfota som en vansinnig på motorvägen. Han kommer nästan i fattom. Han springer så hans ben blir suddiga som en parodi på en seriefigur mitt i natten ute på en väg, som om han ville in i bilen. Som om han var vansinnig. Killarna i bilen är för nyfikna, de kan inte köra iväg. De övertalar sig själva att svänga runt, åka tillbaka till där de såg honom och passera ännu en gång. De hittar honom. Mm, och han kommer så fruktansvärt nära. Man ser reflektionen av ljuset från mobiltelefonens blixt i hans ögon. Man ser hans nollställda ansiktsuttryck. Han kommer så nära att killarna accelererar och kör iväg, panikslaget skrattande. Vad var det med mannen utanför fönstret den natten? Antagligen mådde han inte bra, det ska man hålla i minnet. Men han skrämdes och påminner därmed om hur mycket skrämmande det finns utanför fönstren. Särskilt i Ryssland, som vi ska höra i poddens första berättelse. Den heter På isvägarna hjälps man åt är skriven av Reddit-användaren The City of S och läses av Ludvig Josefsson När folk får veta att min fru är ryska brukar de föreställa sig en blond tjej med klyschig brytning som bär höga klackar 24 timmar om dygnet Verkligheten är väldigt avlägsen Lana är mörkhårig bättre på engelska än jag och har inte ett enda par skor som inte är sneakers. Däremot stämmer hon överens med en av stereotyperna. Hon fryser aldrig. Det vänjer man sig av med när man växer upp i Ryssland. Inte i Moskva dock. Det är faktiskt ganska varmt där. Visste du det? Det finns hela stater i USA som är kallare om vintrarna än Moskva. Men Lana kommer inte från Moskva- utan ifrån en stad långt upp i norra Ryssland, ute på Tundran. Det är en mörk, dyster och väldigt kall plats norr om Polcirkeln där vintrarna är hårda och människorna är hårdare. Där kan man tala om stereotyper som visar sig stämma. Jag har träffat mina ingifta släktingar där borta två gånger allt som allt, inklusive på vårt bröllop. Och det har varit för att de kommit och besökt oss i USA. Jag tänkte faktiskt att jag aldrig skulle komma och hälsa på i Lanas hemstad tills hon blev uppringd hemifrån för en dryg vecka sedan. Hennes mamma hade fått en stroke. Hon var vid medvetande och hyfsat stabil för ögonblicket men läkaren sa att det kunde förändras när som helst. Att flytta henne till ett annat, större sjukhus var inte ett alternativ av skäl som kommer att bli uppenbara. Min fru bokade omedelbart en resa så snart hon kunde och eftersom jag fortfarande hade kvar ett visum från en affärsresa till Moskva några veckor dessförinnan bestämde jag mig för att göra hennes sällskap som moraliskt stöd. Att ta sig till Lanas hemstad är emellertid inte lätt. Först flyger man till Moskva varpå man tar en flight till Norilsk, en av de större städerna på den ryska tundran. Därifrån Får man åka neråt längs floden Genisei i en timme, på en prom på somrarna och med bil över nedisade vägar på vintern. Den första etappen, att skyndsamt ta sig till Moskva, är den lättaste. Väl där stod vi dock inför ett problem. Jag fick inte flyga till Norilsk-Melana, visade det sig, för stan är stängd för utlänningar. Dessutom var flygplatsen stängd för alla på grund av det dåliga vädret och det fanns inga tecken på att det skulle bli bättre. Jag försökte trösta Lana men samtidigt fick hon rapporter hemifrån om att hennes mamma blev allt sjukare och det gjorde henne galen av frustration. Efter att ha stått med pannan i handen en stund kom hon med ett förslag. Vi skulle flyga till en stad en bit söder om Norilsk som låg utanför vinterstormen. Där skulle vi ringa en familjevän som mot en liten betalning kunde köra oss dagsmarschen upp till hemstaden. Eller dagsmarschen och dagsmarschen. Tydligen brukade man köra på nätterna där uppe eftersom billyktorna gör ett bättre jobb än dagsljuset på att hålla en på vägarna. Jag sa sakligt till min fru att det lät helt knäppt men hon hade bestämt sig och att det inte var någon fara med Zimnik det vill säga vad ryssarna kallar att åka på isvägar hon hade gjort det många gånger med sin pappa och var säker på att det inte skulle vara någon fara hon vägrade ge med sig hur mycket jag än och sa att om jag inte ville följa med kunde jag stanna i Moskva det var såklart inte något jag tänkte göra och motvilligt bordade jag planet norrut med henne så snart vi klir ur planet slogs jag av hur fruktansvärt kallt det var. Det var en köld jag inte var van vid. Skoningslös och intim och den struntade i hur många lager kläder jag hade på mig. Jag darrade och försökte låta bli att tänka på att vi skulle ännu längre norrut. Vi mötte upp med lastbilschefisen som skulle ge oss lift till Norilsk. Han presenterade sig som kolja- kallade min fru Sveta och mig Mr. Amerikarska. Han sa inte ett ord till mig utan pratade bara om mig nedsättande med min fru Lana. Hon fnissade och sa att Kolja inte visste att jag förstod ryska men det tror jag i och för sig inte heller han hade brytt sig det, det om. Kolja skulle föreställa några år yngre än min fru men så mycket äldre ut med sin ärrade hy och krumma rygg. Han skrattade åt våra amerikanska skor och jackor och sa att han tagit med sig extra vinterjackor, sockor och vinterstövlar åt oss bara ut ifall att vi var så dumma. Han fick hjälp av sin tystlåtna bror att fylla den gamla lastbilen med lite varor och sen satt han sig i förarsätet och hällde upp ett litet glas vodka. En liten jävel för vägen. Min fru såg min blick på flaskan. Kom ihåg att det här inte är New York. Inte ens Moskva, sa hon tyst. Folk tänker inte på det där som att vara rattfull. Men var inte orolig. Han dricker inte så det blir farligt. Han har sett folk dö av sånt. Nåja. Den första shotten visade sig hur som helst också vara den sista. Och sen satte kolja igång den gamla maskinen. Han erbjöd min fru att sitta shotgun- vilket jag tror i rysk marsjokultur betyder att han kallade mig en tönt. Men jag orkade inte bry mig. Så länge vi kom fram var jag nöjd. Vägen var en mörklagd raksträcka av is och packad snö täckt av ett lager av den färska pudersnön från den morgonen. Vägens utkanter markerades av höga snövallar som här och var hade kollapsat ner på vägen. I övrigt var det ett tomt landskap vi färdades igenom, mil efter mil. De första timmarna hade vi ett par möten med bilar på väg söderut men de blev allt färre och till slut blev vi omkörda av en pytteliten sönderrostad Subaru som brände förbi oss. Jag gav upp mina försök att förstå detta land när jag såg den försvinna i det kalla mörkret framför oss. Kort därefter började det snöa så smått igen. Först lite grann, sen mer och mer. Kolja verkade knappt bry sig och själv försökte jag hålla mig lugn i den märkliga situationen och lyckades hyfsat tills vinden blåste upp. I motsats till snön var vinden hård från första sekunden. Har du någonsin varit med om det? Att vinden blåser med sådana ångestladdade tjut att du blir illa till mods av bara ljudet. Föreställ dig det, men ute ensam på den ryska tundran där en lastbils helljus är den enda ljuskällan på miltals avstånd. Från sett din egen bil är världen stilla och död omkring dig, frusen ner i märgen. Och du ser den inte ens, det enda du ser är snön som viner omkring dig och lägger sig som ett lager på vindrutan. Kolja drog ner hastigheten och svor färgstarkt på ryska. Kanske skulle vi stanna och vänta ute, föreslog jag nervöst. Det kan vi inte, svarade Lana utan att översätta för Kolja. Om vi stannar nu är risken stor att bilmotorn inte går igång igen och då sitter vi här tills någon kommer förbi som kan hjälpa oss. Och det har varit tomt på vägarna idag. Insikten att det faktiskt var möjligt att vi skulle kunna frysa ihjäl här i natt slog mig i ansiktet som en knytnäve. Jag lutade mig tillbaka i sätet och slöt ögonen och mumlade en klentrogen bön för mig själv. Det enda svaret jag fick var den vrålande vinden och den lät allt märkligare. Det började som ett tyst morrande eskalerade sedan till ett ylande crescendo och till slut tvärstannade det plötsligt. Och så började det om. Ljudet kom varje gång från olika håll. Som om en flock vargar sprang omkring och så väntade på sin tur att yla. Jag tittade upp igen och kände av den tydligt spända stämningen. Lana och Kolja satt båda framåtlutade. Stirrande in i fönsterrutan för att se framåt så gott de kunde. Kolja kastade en blick på mig. Don't worry, be happy, ropade han med parodisk rysk brytning. Det är okej. Okay. Don't worry, America. Han ljög. Jag må vara kass som förare ute på isvägarna, men jag jobbar som advokat och är inte dålig på mitt jobb. Kolja däremot var en dålig lögnare. Han svettades sig pannan och om halsen och lät ansträngd och besvärad. Han var rädd. Det var inte tu tal om saken. Och det skrämde upp mig ännu mer. Han mumlade något till min fru. För snabbt och tyst för att jag skulle höra det. Och hon nickade. Vad då? Vad sa han? Frågade jag. Det finns ett samhälle en timme bort om vi håller det här tempot. Vi stannar där och fortsätter imorgon. Okej, okay, ledsen att det går så här långsamt. Svarade jag. Men var i hemlighet överlycklig att vi skulle ge upp nattresan. Extra svettigt när det blåste upp så här mycket, eller hur? Lana tog i min hand, snabbt som en orm. Prata inte om vinden. Det kom ett annat ljud stormen. Ett utdraget, tunt skrik som fick det att krypa i min rygg. Det tog mig några sekunder att känna igen det som ljudet av när vinden blåser genom väggarna och skorstenen i ett hus och så tog det ytterligare en sekund för mig att bli helt kall vid insikten att det inte fanns några väggar eller skorstenar att blåsa igenom här. Jag var på väg att säga något när lanas grepp om min hand hårdnade. Jag förstod vinken och förblev tyst. Vi körde vidare under spänd tystnad medan en kakafoni av ljud skar genom stormen. Skrik och rop, ylanden och skall, ljud som det inte fanns en chans att vinden producerade ensam. De kom närmare, blev allt högljuddare. Jag höll min frus hand i ett svettigt grepp, medan vi båda stirrade framåt genom fönstret, genom snön, och i det ogenomträngliga mörkret såg vi något framför oss. En mörk, stor skepnad som reflekterade våra billyktor. Eller kanske lyste upp snön av sig själv. Kolja svor igen och körde in på sidan av vägen. Det var en annan bil som hade fastnat i snön. Dess blinkers var påslagna. Stopp, sa Lana hårt och bestämt. Va? frågade Kolja på ryska. Är du galen? Stopp sa min fru igen. På isvägen hjälper man varandra. Det är regeln. Det har du väl inte glömt? Kolja gav en, en lång och mörk blick som jag inte alls gillade. Det är regeln på isvägarna, sa han som ett eko och bromsade in så lastbilen gick långsammare men inte stannade upp helt. Jag öppnade dörren och tittade ut. Föraren i den andra bilen hade tagits ut och kom springande mot oss. Jag kände igen bilen. Det var Sobaron som kört om oss förut. Herregud vad bra att ni körde förbi, började föraren. In med dig åsna, skrek Kolja och killen tystnade och hoppade in. Han var bara barnet, knappt äldre än tjugo, med mörkrött hår och fläckig skäggväxt. Han såg nedkyld och livrädd ut. Herregud vad bra, sa han igen i en viskning. Jag var säker på att de skulle ta mig den här gången. De? Frågade jag förvirrad. Kolja och Lana gav grabben varsin mörk blick på en och samma gång. De, alltså ja, jag menade vinden och snön, sa han snabbt. Det räckte inte för att övertyga mig, men jag hade fortfarande ingen aning om vad han kunde ha menat och hade ingen lust att fråga. Vi körde vidare. Och vår tystnad i lastbilen blev outhärdlig jämfört med vrålen utanför. Vad heter du hörru? Frågade jag på min bästa ryska. Han blinkade till. Sergej. Sergej Molkanov. Mina föräldrar är strunt samma. Jag skulle inte ha varit ute och kört. Men jag ville hinna till min flickväns födelsedag och tyst med er båda två. Skällde min fru till. Och vi blev tysta. Jag märkte omedelbart att ljuden omkring oss hade förändrats De hade blivit högre och gällare De högsta tjuten fick det att ringa i mina öron De låga, mullrande morrandena tycktes omge vår förarhytt som om det var havsvatten som steg kring oss Och då och då skar något som liknade ett lejonvrål genom natten Kolja accelererade jag tittade på honom och insåg att han tryckte gasen i botten. Hur dålig sikten än var. Vi brände fram på vägen så snabbt vi kunde under omständigheterna. Men ljuden omkring oss gav mig känslan att det ändå inte var snabbt nog. Sen körde vi på någonting. Vi kastades fram i våra säten och lastbilen bromsade plötsligt in och jag slog huvudet i min hustrus sätesrygg. Vad var det? stönade jag. Måste ha varit en isklump eller något, Salana Lana och lät, märkligt lugn. Jag minns att jag tittade på hennes läppar och såg hur bleka och tunna de var. Den molande smärtan i mitt huvud exploderade till något glödhet och överväldigande och jag föll ihop i baksätet. Han har svimmat, mumlade Sergej. Jag ville rätta honom men min röst bar inte. Mina ögonlock tycktes väga ett ton var och jag kunde nät och jämnt se siluetten av de tre ryssarna i bilen. Vad ska vi ta oss till? sa Sergej skrämt. Ja, du, sa Lana. Jag hade nog inte förstått den ryska dialekten och hittat tillbaka till om det inte var för att jag var så bekant med hennes röst med varenda tonläge. Jag tänker att du hoppar ur och ser var är vi kört på och om du kan få bort det. Va? Vi hjälpte dig, eller hur? I bilens dåva ljus verkade Lanas gröna ögon som jag såg dubbelt av, plötsligt påtagligt blåa. Så då är det väl du som ska hjälpa oss? På isvägarna hjälper man varandra, det är regeln. Kolja muttrade medhåll. Sen böjde han sig ner och plockade fram ett gevär som han pekade mot pojken. Sergej snyftade till. Du vet att de är där ute. Ja, sa Lana med en röst som var fullständigt lugn, kall. Då är det väl ingen bra idé att du pratar om dem så mycket. Bäst att inte tänka på dem alls. Mina ögon slöts igen, mot min vilja. Jag hörde en dörr slås upp och en pust av iskall vind blåst in. Det var det sista jag kände av innan jag svimmade av igen, på riktigt den här gången. I mitt undermedvetna drömde jag om fruktansvärda skrik i dödsångest och ett högt och hungrigt vrål som överröstade allt annat. När jag vaknade upp var det mitt på dagen. På en soffa hos en familjevän som tagit in oss för några dollar. Min fru sprang omkring och tog hand om mig. När hon var säker på att jag blivit tillräckligt vaken och medveten Förde mig till lastbilen och sa att vi skulle beta av resten av sträckan en dagtid. En läkare skulle kunna se till mig när vi kommit fram. Jag satte mig i baksätet och la huvudet i händerna. Vaga minnen dök upp i huvudvärken. Var är grabben? Sergej? Vilken grabb då, älskling? Frågade Lana med äkta förvåning i rösten. Vi har inte haft någon grabb här, sa Kolja på ryska- och jag undrade för mig själv hur han hade vetat vad jag sa eller hur han kunde veta att jag förstod honom. Det enda jag förmådde säga var den där unga, rödhåriga killen. Älskling, jag är orolig för dig. Du måste ha slagit i huvudet ordentligt. Nu skyndar vi oss fram och så får vi dig undersökt. Vila lite tills dess. Jag visste inte vad jag skulle säga efter det. Resten... Av resan var händelselös När vi kom fram hade Lanas mamma glidit in i medvetslöshet Och efter några timmar, då vi suttit vid hennes sänkant i kom bort Lana fick aldrig säga farväl Hon är helt förstörd och jag gör mitt bästa för att trösta henne Vi blir nog kvar här till begravningen och väl är väl det Det är inte direkt så att jag vill skynda mig ut på vägarna igen min svärfar gav mig generöst nog en present, en fin rysk vinterjacka. Jag packade undan min stiliga men i det här vädret meningslösa kappa och i det att jag satt och vek ihop den hittade jag ett par röda hårstrån som satt i fodret. Och jag kände mig plötsligt så kall. Du har hört... På isvägarna hjälps man åt skriven av Reddit-användaren The City of S och uppläst av Ludvig Josefsson I poddens andra och sista berättelse lämnar vi vägarna till förmån för molnen och skyn Uppe i himlen jobbar man ofta i ett kompakt mörker som den enda vakna i en tub fylld av trötta passagerare Och i en berättelse av en anonym lyssnare hör vi vilka upplevelser en flygvärdinna sitter på och varför hon vill att vi ska lyssna noggrant på vad flygvärdinnan säger nästa gång vi själva sitter där i säkerhetsgenomgången. Historien heter Flygvärdinans berättelse, är skriven av en anonym lyssnare och läses av Petra Werner. Jag vill berätta om hur det är att jobba som flygvärdinna. Det finns en del saker ni inte får höra om under flighterna och som få av oss egentligen alls vill prata om. Ni vet att vi står där håller koll på att era bord är uppfällda och stolar rätar i ryggen, ger er kaffe och mat och ler vänligt när ni klagar. Men annat händer också. När det kommer till sånt jag har varit med om så vet jag att de flesta helst blundar för det. Låtsas som att det inte har hänt och går vidare i livet. För mig har det alltid varit svårt. Det byggs upp inom mig. Blir till ett svart hål i magen. Som jag är alldeles för ensam om att bära. Därför berättar jag nu. Fast anonymt och i denna form. Så att jag inte ska riskera jobbet. Jag trivs nämligen i mitt jobb. Jag gillar inte att sitta still. Vissa kanske skulle kalla mig rastlös- jag tycker om att träffa människor och jag har tålamod med idioter vilket gör mig till en i den närmaste perfekta flygvärdinnan. Gubbars kåta blickar och puckon som beter sig puckat det kan jag leva med för jag vet att jag bara kommer att tillbringa några timmar av mitt liv med dem. Och då alltid skydda min uniform och mitt oklandeliga leende. Den största huvudvärken är egentligen den gnagande insikten att flygandet förstör klimatet. Men det kan jag personligen göra lika mycket åt som den som väljer bort flyget helt. Istället för mig så hade de ju bara anställt någon annan. Lika bra att jag försöker hinna med så mycket resande som möjligt innan de stänger ner flyget för gott när de fattar att det inte är hållbart. Till dess fortsätter jag att sippa på mina drinkar i Hongkong ena dagen, Amsterdam den andra och Miami den tredje och låtsas som ingenting. Bland jobbets baksidor finns också de korta pauserna mellan flygningarna. Ofta landar vi någonstans på eftermiddagen och lyfter igen morgonen därpå vilket knappt ger mig tid över mer än till en promenad och en middag på plats- Dessutom är min arbetsplats trång, ofta bökig och hur bra ett pass går beror på vilka man jobbar med. Det finns definitivt bättre och sämre människor att trängas med på 10 000 meters höjd. När man sitter med sin kollega i Gali, alltså där vi står när vi hälsar er välkomna ombord, så vill man kunna känna sig bekväm och fri att säga vad man vill. Vissa kollegor gör det svårare för en, särskilt om de går ett och därmed ens chef. Men på sistone har ett större arbetsmiljöproblem seglat upp. Det jag nämnde i början. De suddiga obeskrivligheterna. Händelser jag inte vet hur jag ska bete mig med i efterhand. Stora som små. Ta bara mannen på flygten till Bukarest den där gången. Det är ingen lång resa. Lite mindre än tre timmar- och dessutom sällan särskilt fullpackad och därför ändå de lugnare. Folk ska ha lite kaffe, kanske en öl och däremellan hinner de knappt ta av sig skorna förrän vi är framme. Jag jobbade med Lukas, som vi kan kalla honom. En av dem som jag har hunnit bli lite närmare vän med under åren på jobbet. Han är proffsig när det behövs, men halvt vansinnig annars. Han har nog fler än en gång jobbat med en promillehalt- som hans passagerare ska vara glada att de inte känt till. Helt enkelt eftersom han är så bra på att hålla sina kortslag strukna och fläckfria. På långa resor finns det en steward som är chef i kabinen. Men på korta resor är man både flygvärdinna och kabinchef- så den här gången rattade vi skutan själva. Det värsta vi brukar få hantera- är gubbar som är sura över att vi pratar för mycket med dem i raden framför- så att det tar några extra sekunder innan de får sin whisky. Men denna resa var annorlunda, även om det bara var 19 passagerare på flighten. Akta dig för 21C, sa Lukas med ett höjt ögonbryn när han hade gjort säkerhetsgenomgången och tittat igenom kabinen före take-off. Vi satt bredvid varann, fastspända i våra fällstolar medan planet lättade och sköt upp i de grått hängiga regnmålen och han gav mig en trött blick. En sån han brukade spara till mig när någon där ute varit tröttsammare än snittet. Stressad? Värre. Han skulle ha rätt. Väste något om varför man egentligen måste sätta på flygplansläge och om det egentligen kunde göra någon skada. Åh oh, gud. Japp, och surade när jag svarade honom. Han kan nog bli kinky. Varför struntar du inte bara igenom Frågade jag. Lukas tittade på mig. Man måste sätta telefonen på flygplansläge. sa han med ett plötsligt allvar i rösten- som om man trodde det var första gången jag fick höra det. Jag himlade med ögonen men lämnade ämnet. När vi gick med vagnen kastade jag en extra blick- på gubben på 21 C. Hans tunna hår låg slickat över skalpen- och trots att han svettades- hade han inte tagit av sig- vare sig den fläckiga kavajen eller västen. När jag frågade om han ville ha kaffe- ryckte han till där han satt med mobilen. Jag vet inte vad han gjorde med den- men nog såg han skyldig ut. Nästan som om han försökte gömma den. Han snäste att han ville ha kaffe- och så gick vi vidare. Det fortsatte som en lugn flight- där få behövde vår hjälp. En paus uppstod i mitt och Lukas schema- och vi stod och pratade lite skit i galley när en kort man tittade in och frågade om det fanns en andra toalett. För den han stod vid hade varit upptagen så länge. Vi pekade mot aktermuggen och bytte sedan en brick med varann. Om någon hade låst in sig på toaletten längre än vanligt kunde det betyda bekymmer. Än så länge visste vi dock inte hur lång tid som hade gått. och Dålig mage kan man ju ha. Jag tittade på toalettun och sen på Lukas. Fem minuter till, sen kollade jag. Mimade jag. Han nickade. Fem minuter gick medan vi survade i kabinen. Sen tio minuter och toan i fören förblev låst. Jag suckade, lutade mig mot dörren och knackade lätt. Ursäkta mig, är allt väl? Tystnad. Jag stod stilla ett ögonblick och väntade. Men ingenting hördes. Lukas var ute i gången och pratade med en passagerare. Och jag bekade ett ögonblick inför vad jag skulle göra. Jag knackade en gång till. Möttes ännu en gång av tystnad och lutade mig sen snabbt fram och tryckte örat mot den tunna dörren för att se om jag kunde höra något, något livstecken. Jag blundade och försökte sortera bort det bedövande bullret från jetmotorerna, fokusera allt på de eventuella ljuden innanför dörren och tyckte mig höra något. Andetag. Jag slog upp ögonen, tittade ut i kabinen och såg att ingen passagerare hade lagt märke till mig än och skulle precis knacka lite hårdare när jag tyckte mig höra något innanför dörren. Jag la örat mot igen och hann precis höra vad som lät som en röst. Jag kunde inte urskilja orden men det lät som "är e här. Jag himlade med ögonen. Okej, okay, bra. Jag var bara orolig att något hade hänt. Vi landar om en liten stund så jag får be dig gå tillbaka till din plats strax. Hojtade jag för att sen gå iväg och förbereda för landning. Lukas och jag tog en tur med skräptrollen och när vi återvände till Gally i fören konstaterade jag att toaletturen fortfarande visade den röda skivan. Jag skakade på huvudet och tittade på Lukas. Han ryckte på axlarna. Kör upp den, det är bälte på om några minuter. Här börjar jag kanske förklara att vi flygvärdiner har ett litet trick för att bemöta er som tror att ni kan låsa in er på toaletten och komma undan all världens problem. På många flygmaskiner finns en skylt utanpå toalettdörrarna där det står Levatory eller liknande. Den skylten kan man lyfta på och vips, en spak visar sig som man kan dra i för att låsa upp dörren utifrån. Jag la handen på skylten och lät den vila där medan jag funderade på om det skulle vara värt uppståndelsen- ifall någon nu satt där inne med brallerna nere. Jag lutade mig framåt dörren igen, satte örat mot den- och hörde återigen andetag. Det avgjorde saken. Vi skulle landa och den djäveln skulle till sitt säte. du? förlåt, men nu har jag sagt åt dig. Nu får jag tyvärr öppna dörren själv, sa jag till dörren- och sen lyfte jag på skylten och hittade spaken. Jag drog den åt sidan- knackade en sista bestämd gång och drog sedan upp dörren. Ett par vidöppna ögon mötte mina. Jag är här, sa han i samma ögonblick. Den tunnhåriga gubben med väst och kavaj stod där och stirrade på mig så nära att han måste ha stått med ansiktet tryckt mot toadörren. Hans armar hängde ut med sidorna och det fanns inga tecken på att han överhuvudtaget använt toaletten utan bara stått där. Hans ansiktsuttryck var obeskrivligt. Vidgade, tomma ögon. Hans halvöppna mun uppdragen i något som liknade en platt smiley, som om man stod och ljudade ett väldigt brett i. Jag blev så paff att jag tog ett steg bakåt Medan jag i ögonbrån såg några passagerare titta på oss. Gubben stod kvar, med den tomma blicken fäst vid mig och munnen i samma spända läge. Det ryckte till i hans ena öga och sen utan att ens röra på läpparna, sa han det igen. Eller snarare väste det, kanske. Jag är här. Visst, folk tar fram sina allra märkligaste sidor eller tillåter sig bli odrägligt fulla när de reser. Men det var något med den mannens ansikte som gick bortom de vanliga galenskaperna. Han verkade helt tom. Helt tvättad på den tvära bitterhet jag märkt förut när jag gav honom kaffe. I praktiken var det dock ingen egentlig utmaning, för Lukas lyckades eskortera honom till sitt säte. Men processen var märklig. Mannen lät sig fösas fram i gången utan att någonsin blotta en förändring i sitt stela ansiktsuttryck. När vi landat satt han kvar tills vi ringde flygplatsvakterna. Och när han fördes ut ur flygplanet stirrade han hela tiden på mig. Hans ögon var irriterade och torra nu och jag undrade om han alls blinkat sedan jag öppnade toadörren. Det sista jag såg av honom var när han gick mellan väktarna upp i gången från flygplanet då han med ansiktet mot mig mimade tre ord. Jag kanske inte behöver säga vilka. Det verkade som en vanlig galning, precis som alla andra. Precis som den unga kvinnan som en gång påtagligt nervöst rullade ombord sin gamla anhöriga. En kvinna som sov djupt med hakan mot bröstkorgen. Och trots att hon egentligen borde ha föranmält den rullstolsbune passageraren bråkade med oss tillräckligt mycket för att få sätta sin farmor i sin flygstol till sist. Sen satt gumman och sov hela resan medan flickan tittade sig oberoende omkring varje gång vi gick förbi. Till slut fattade min kollega Staffan misstankar och lutade sig fram mot damen för att som om man skulle fråga henne om kaffe, ta henne i axeln. Då kände han att hon var alldeles kall. Det visade sig att damen dött under semestern och att hennes sondotter ville att försöka komma förbi reglementet kring att ta in en död kropp i landet för att få farmor begravd i sitt hemland. Ja, Eller också mannen som under en långkörning över Atlanten började klippa sina tånaglar med en nagelsax han fått med sig gud vet hur råkade slinta och hugga upp ett sår. Det blev viss uppståndelse i hans bänkrad när blodet sprutade över grannarna och det blev inte lugnare när han sprang genom mittraden fram till oss med nerblodade kläder och skrek att han skulle förblöda. Mannen bandagerades och placerades i sin stol medan hans grannar fick nya säten. Ja, mitt arbete är helt enkelt ett sånt där man måste kunna hantera människors underligaste sidor. Den tunnhåriga mannen verkade till en början bara vara en av dem. Ja, en som inte kunde hålla ordning på sig själv i ett trångt utrymme där man måste följa regler. På det sättet stack han inte ut utan verkade till och med mer lätt hanterlig än och farmors tjejen. Men det var bara för att jag inte la märke till det viktigaste. Det som i själva verket var helt unikt med honom. Låt mig berätta om ett annat tillfälle. En red-eye-flygning, det vill säga en som löper över natten och hinner före morgonsolen till sin destination. Så att alla som vaggar ut ur planet gör det blinkande och mosigt i Arla morgonstund. Vi åkte på retur från Istanbul till London på ett större plan. Ett sånt där man är nio i cabin crew. Och hade just plockat undan efter ekonomi och premium economy passagerarnas sena middag. Utanför fönstret spändes rymden ut ovanför oss och vi släckte ner i kabinen och gjorde oss redo för de lite mindre händelserika timmarna på flighten då de flesta sov. Han som gick etta, alltså var kabinchef för natten, förde en viskande konversation med en annan kollega och klagade över en kvinna som konsekvent låtit bli att möta hans blick varenda gång han gått förbi med serveringar och skräpning för att hon helt enkelt var för upptagen- med att stirra ner i mobilen. Jag lyssnade förstrött- medan jag stod och hängde vid ena väggen i galley- och tittade ut genom det lilla fönstret- i flygplansdörren. Kabinchefen och kollegan- avslutade sin konversation- och gick tillsammans ut i gången igen. Jag blev stående för mig själv- och tittade på mörkret utanför- som tycktes orörligt på vår höjd. Då sprakade det till- i interkomluren som hängde på väggen. Den kan man använda för att prata med Aktergelly om man befinner sig i fören eller vice versa. Och jag tänkte att kabinchefen ville mig något. Jag plockade upp luren och svarade. Ett mjukt brus mötte mig. Det lät inte som det brukar utan dovare, mer svallande som om det kom och gick i vågor. Jag sa hallå igen och tryckte luren mot örat. Två saker hände nästan exakt samtidigt. Utanför fönstret, mitt i det lilla fönstret som om det vore en ram till en tavla, skymdes mörkret av en ännu djupare svarta, en uppflammande skugga. Det såg ut som vi flög in i ett moln, fast väldigt lokalt och nära in till fönstret. Och i luren steg en röst fram, helt tom på tonläge, med tre ord som var så höga och genomträngande att jag tappade luren. Jag är här. Sekunden därpå var min mag i halsen. När jag insåg att vi var i en luftgrop så var det redan för sent. Då hängde jag till hälften i luften. Jag hann nett och jämnt mer än att stabilisera kroppen i en sorts fosterställning innan det tog slut. Vi steg i höjd och jag dråsade ihop på golvet. Därefter tog en tämligen vild turbulens vid. Jag försökte ta mig upp på fötter medan jag hörde hur de förskräckta passagerarna ute i kabinen började tappa sina drycker och sina saker och skrika och, och fumlade mig fram till våra utfällbara säten. Jag tryckte ner den närmsta, drog mig upp och knäppte fast säkerhetsbältet. Bara något ögonblick innan ännu en dramatisk luftgrop. Jag brukar inte vara känslig för sånt, men det här var skaket på riktigt, och jag kände hur maginnehållet tumlade runt i mig. Efter några utdragna sekunder av panikslagen stämning i flygplanet stabiliserades det och till slut tog jag mig upp ur stolen på skakiga ben. Jag hade inte ens hunnit tänka på för en kabinchefen kom inrusande vit i ansiktet. Första hjälpen! Snabbt! Jag rynkade pannan, snodde runt och fick fram den ur sitt fack, slängde den i hans händer, varpå han försvann igen. Sen blev jag helt upptagen av att försöka ställa saker och ting i ordning hos passagerarna som med sina drinkar uthällda på kläderna grät och skällde på mig om vart annat. Den stund av flighten som skulle varit lugn blev motsatsen och först efter någon timme kunde vi återsamlas i gällig i fören medan flygkaptenen mumlade om vindhastigheter och återstående tid på resan i högtalarna. Kabinchefen stod och pustade ut mot väggen och berättade vad som hänt. Det var en tjej där ute vars pryl började blixtra och ryka i hennes händer hon blev helt chockad. Vi fick kasta henne på golvet och badda henne från blev helt bränskadad. Hon kunde inte ens prata, bara stirrade på händerna, stacken, sa han. Var en jävla Samsung, frågade någon och vi andra skakade irriterat på huvudet. Sådana hade batterier med en irriterande tendens att sprängas vid det sämst valda tillfället och det hade kommit flera skrämmande nyheter- om telefoner som började brinna mitt i pågående flight. Kabinchefen ryckte på axlarna. Kom igen, touchdown om en halvtimme. Nu får vi den här helveteskörningen klar. Landningen gick bra men det var en sällsynt plågad skara resenärer som staplade av planet den morgonen. Jag stod och log så överslätande jag kunde mot de gråa, fårade ansiktena när de passerade tills det var klart och jag förberedde mig för städningen av planet. Då plingade det till i interkomluren igen och jag kände hur jag ofrivilligt spände mina nackmuskler. Jag hade helt glömt bort den och vad som hade hänt förut. Försiktigt lyfte jag luren och höll den på behörigt avstånd från huvudet i luren hörde jag treans röst som stått i aktergärlig under avstidningen. Jag andades ut och tryckte luren mot örat, sa att jag inte hört och bad honom upprepa sig. Ringer du väktarna? Hon, bruden med Samsungen vill inte röra på sig. Blodet blev segare och kallare i mina ådror. Jag blev helt tyst och först när trean irriterat ropat hallå ett par gånger lyckades jag stamma fram ett okej. Okay. När väktarna eskorterade kvinnan ut ur flygplanet försökte jag hålla mig undan men råkade komma ner för trappen i fel ögonblick och möta dem just när de passerade. Vi hade bara ögonkontakt i någon sekund men det räckte. Hennes mun var smal och bred med läppar utsträckta så att de sprack på sina ställen. Hennes ögon var stora och irriterade. De enda munrörelser han ser räckte för att jag skulle kunna urskilja att det var här hon mimade. Om ni ska förstå resten av det jag har att berätta måste jag först inviga er i en hemlighet vi som jobbar i luften har. Och den kallas avtrycken. Hur historien egentligen uppstått det varierar beroende på vem man frågar. Men det jag har hört är att det först noterades på de första transatlantiska jetpassagerarflygningarna på 50-talet. Sen har det hängt med genom jetflygens utveckling via Concorde och Jumbo Jets och till dagens bränslesnåla jättemaskiner. Själv har jag betraktat det som en vandringssägen, en sorts lägerhältsberättelse bland oss i Cabin Crew som man inte gärna yppat utanför tättslutna kretsar eftersom en skräckhistorieberättande flygvärdinnar inte gärna blir populär bland arbetsgivarna. Lukas kan många av de där historierna och har berättat dem för mig. Det som brukar berättas är att flygvärdinnorna i Galli på 10 000 meters höjd då och då märkt att någon lämnat avtryck på fönsterrutorna i dörrarna. De brukade komma tillbaka från serveringen av middagen eller försäljningen av drinkar till de då mycket mer ambitiösa köken i flygplanen och fastnade med blicken vid kladdet i fönstret och gick närmare för att undersöka. Med rynkade pannor försökte de tvätta bort avtrycken. Först med shortärmarna och sen med fuktade handdukar- bara för att till slut alltid tvingas ge upp. De lyftade sig närmare fönstren, studerade de långa avtrycken. De liknade spåren av uttorkat fett som dragits ut med ytan i korta drag- som om någon hållit fingrarna mot fönstret och dragit dem neråt. Och så försökte de torka bort dem igen- i deras huvuden hade kugghjulen rullat så långsamt, för det var så otänkbart. Avtrycken var inte där innan take-off, så de måste sitta på insidan, för hur skulle de annars? När insikten landade i deras huvuden chockades de. Blev ibland hysteriska, ibland katatoniska. Piloterna var tystlåtna och i samråd med chefer och rådgivare på land sorterades de som inte kunde hantera att avtrycken dök upp bort och resten fick stanna och se de sparkade kollegorna som varnande exempel. Historierna berättades allt mer viskande även då den kvinnliga dominansen bland flygvärdinerna lättades upp och män började söka sig till branschen. Det var ett kollektivt trauma som ingen ville prata om egentligen jag har mer än en gång varit med om att med glimt i ögat och förtrolig stämma försöka ta upp saken med en arbetskamrat bara för att se honom eller henne bli spänd och konstig och byta ämne. Lukas är en av få som öppet är beredd att prata om det där. Varför vet jag inte. Själv hade jag aldrig sett avtrycken utan alltid bara hört om dem på omvägar. via bekantas bekanta. De var i allt väsentligt en saga för mig. Efter flygningen mellan Istanbul och London tog jag ledigt en extra vecka efter min sedvanliga viloperiod. Man brukar inte få sånt till stånd så lätt om man jobbar i min bransch men jag har en bra relation med mina arbetsgivare och de vet att jag bara ber om ledigt om jag verkligen behöver det. Fast jag ska inte ge dem beröm som de inte förtjänar. De hade nog helst sett mig på jobbet hur trött jag än var. Om det inte råkar vara för att just den veckan av en slump det kom en stor tillströmning av nyanställda flygvärdiner till jobbet och jag därför kunde få vara borta en stund. Jag vilade ut och fick tillfälle att tänka igenom händelsen. Jag är ingen psykolog, men det ska ändå till en väldigt tydligt definierad psykisk sjukdom för att två av varandra oberoende personer sammanbitet börjar mumla jag är här på flyget. Å andra sidan vet jag inte ett skvatt om psykisk ohälsa. Annat än min dyrköpta erfarenhet av hur man lugnar ner människor med panikångest samtidigt som oroliga passagerare tittar på en. Jag landade i att det rimligen var en sorts tillstånd. En fas som flygledare kan gå igenom som jag bara helt enkelt inte sett än. Det var ingen jättebra förklaring men Fanns det någon bättre? Upplevelserna räckte hur som helst inte till för att jag skulle ge upp en tillvaro som både gav mig ekonomisk trygghet och hyfsat välbefinnande. Så snart var jag till mina otålmodiga arbetsgivares stora tillfredsställelse tillgänglig för jobb igen. En period av hyfsat lugnt arbete vi tog där det mest dramatiska var föräldrarna som körde med fri uppfostran och inte satt till sina vidriga barn att vara lugna en enda gång under fler flighten från ena landsändan till den andra. De mörka blickar de andra passagerarna gav föräldrarna när de steg av var ingenting mot mina tankar om vad man borde göra med dem innan man slutgiltigt kastade ut dem alla från planet på 10 km höjd. Så, en vårdag för inte länge sedan kom den resa som jag hade planerat med en veninna Hennes första utomeuropeiska resa. Min väninna, Liv, hatar att flyga. Hon är flygrädd så att det gränsar till en fobi. Vilket förstås har begränsat henne i, i sitt resande. och För att komma ut ur denna fälla har hon bett mig vara hennes KBT-psykolog- och exponera henne för flygandet. Resultatet blev en gemensam semesterplan. En vecka i Sydostasien som jag nästan kunde bjuda henne på eftersom jag hade så många flygpoäng på mitt kort. Hon svettades när vi gick igenom säkerhetskontrollen. Hon vankade av och an i gaten och skakade i knäna när vi bordade. När vi gjorde det fick jag en glad överraskning. Lukas visade sig jobba på flyget. Han uppgraderade oss omedelbart till premium economy och jag såg att Liv var mycket mer tacksam än hon kunde formulera. Hennes hand var svettig min när vi taxade ut på startbanan. Hon låg plågat. Det är ingen fara, jag har tagit en lugnande och den ska börja verka här när som helst, fick hon fram. Jag låg tillbaka och kramade om hennes axlar. När flyget accelererade och började stiga upp visade sig att den lugnade tabletten ändå inte var fullt så effektiv för livsgrepp om min hand blev krampaktigt och jag såg hennes käkar spännas som om hon fick elstötar hon stirrade ut genom fönstret trots att jag avrådde henne och inte för en stund efter att skyltarna med säkerhetsbältena släckts kände jag hennes hårda grepp om min hand lätta hon jäspade då stort och erkände att hon kan ha blandat den lugnande tabletten med ett glas vin men att det var lugnt för vinet var inte farligt i kombination med sömntabletter eller hur det nu var. Kort därefter sov hon stillsamt som en säck i flygstolen. Jag tog fram min bok och bläddrade fram till hundörat. Ett par timmar senare vaknade jag med boken på knäna och konstaterade att både jag och Liv fått oss lite sömn. Det var nedsläckt i flyget, mörkt utanför fönstren och jag skulle just stoppa undan boken och ta av mig skorna för att göra mig bekväm och kanske få ytterligare en stunds vila när jag hörde något vibrera. Det stack ut i ljudmattan av den bullrande flygmotorn för det var på en annan frekvens av något slag och jag såg mig omkring för att hitta ljudkällan. Mina ögon landade på min stolsficka och i samma ögonblick som jag såg mobiltelefonen insåg jag att jag hade glömt sätta den i flygplansläge. Det var superkorkat och jag skämdes enormt. Att jag glömt det, det var ändå väl magstarkt. Men skammen övergick snabbt i förundran när jag insåg att den alltså vibrerade. Den mottog någon sorts signaler. Jag drog upp den ur nätfickan på stolsryggen och tryckte igång hemskärmen. Det som mötte mig fick mig att tappa hakan. Det var mängder av pushnotiser. Och de kom i allt snabbare takt. Men de var inte som vanligt. Aftonbladet. Jag är här. Tinder. Jag är här. Bukowskis. Jag är här. Messenger. Jag är här. Pushnotiserna kom allt snabbare- så att det till slut såg ut som de spöregnade ner över skärmen och jag satt som hypnotiserad och stirrade. Vibrationerna värmde och kittlade min hand, särskilt när det dessutom började ringa i telefonen. Skärmen lyste upp mitt ansikte i blått ljus som nästan bländade mig när även samtalen började komma in. Det stod inga telefonnummer som avsändare, det stod bara tre stjärnor– det ringde samtidigt som pushnotiserna fälldes ner som på löpande band i överkanten av skärmen. Det var som att se en liten lucka av lockande ljus mitt i det kompakta mörkret i flygplanet som en dörr till någonting annat. Och jag tyckte någonting drog i mig någonstans. Som om tusen fingrar nypte i min hud strålade en iskall värme in i mig från alla håll samtidigt. Musklerna i mitt ansikte måste ha varit fullständigt avslappnade och utmattade. För det kändes som att det var en tygpåse som hängde fram på min skalle när någon plötsligt slog min telefon ur handen på mig. Omtöckna tittade jag upp och såg då Lukas titta på mig med ett förfärat ansiktsuttryck. Han skulle precis säga något när han lättade från golvet och tiden upphörde att existera i ett ögonblick flöt vi alla i luften. Sen trycktes vi ner igen när vi kommit ur luftgruppen. Och tyngdlagen började gälla igen. Luka som inte hade hunnit hålla i sig någonstans tumlade iväg. Och i den efterföljande turbulensen utbröt en kakafoni av oordning och skräck. Vi skakade om som om vi var i en tvättmaskin. I sätena på andra sidan mittgången satt en liten flicka vars mamma tycktes tuppat av. Flickan gallskrek i panik när alla hennes prylar flög runt. I en manöver slet jag upp mitt säkerhetsbälte, kastade mig upp, ner i flickans sätevorp jag knäppte fast mig, höll henne i famnen och lutat mig framåt och ner över henne så att hon inte skulle få någonting i huvudet. Det var, ska jag ärligt medge, den värsta turbulensen jag någonsin varit med om. Den pågick säkert i fem, sex minuter. Jag hörde saker gå sönder, människor kräkas där jag satt och blundade ihopkrupen i sätet över den lilla gråtande flickan. Då och då förnam jag blixtar utanför ögonlocken i ögonvrån som om de var utanför fönstret. Och jag minns splittrade tankar om att vi måste ha åkt in i ett plötsligt oväder. Flickan i mitt svettiga grepp rörde sig lite, snyftade till och la armarna om min hals. Någonting följde ner på min rygg och det gjorde säkert ont om jag bara hade haft sinnesnärvaro att fundera på saken. Över hela situationen låg motorernas bedövande rusande vrål och någon annanstans ovanför eller under ett annat sus en mjukare ton som steg och föll och rann in i huvudet på mig det var en obegriplig stund en som jag hoppas du ska slippa så länge du lever och rätt som det var var den över flygplanet stabiliserade sig och jag kände mig som en strumpa som ramlat ut ur torktumlaren flickan i min famn andade snabbt det gnälldes och gnyddes omkring oss samtidigt som någon i högtalarna ursäktade så mycket för besväret och förklarade att det hade handlat om turbulens. Tack för den upplysningen. Jag såg mig omkring och insåg att det mycket riktigt varit en av de värsta tänkbara oroligheterna planet gått igenom. Överallt kräktes folk i sina påsar, hölls sig om kroppsdelar som hamnat i kläm eller under nedfallna saker och klappade om panikslagna anhöriga. Kvinnan i sätet bredvid kvicknade till och såg förfärat att någon annan satt och höll i hennes barn. Det tog några komplicerade minuter att beskriva vad som hade hänt och tack vare att flickan ivrigt nickade med tårarna rinnande i kinderna lyckades vi lugna den förvirrade kvinnan. Flickan klättrade över i hennes famn och jag reste på mig. Jag undrade vad klockan var tittade impulsivt mot närmsta fönster för att analysera hur ljus det var. Utanför fönstret i min stolsrad var det mörkt men det syntes inte mer än som ett utsmetat dunkel bakom den fläckiga fönsterrutan. Mitt hjärta stannade medan jag försökte förstå vad det var jag såg. Rutan var täckt av transparenta fläckar. Utdragna linjer ritade i glaset och jag såg men kunde inte riktigt ta in att de satt på andra sidan polykarbonatglaset det såg ut som om en massa händer desperat krafsat på rutan som om de försökte ta sig in en rörelse i förgrunden fångade min uppmärksamhet det var Liv som satt ihopsvunken i sitt säte. Hon tittade ut på fönstret med någonting i händerna. Det var min telefon fast dess skärm var kolsvart. Liv rätade på ryggen, vände sig långsamt om mot mig. Våra ögon möttes. Hennes ögon var uppspärrade men inte av rädsla. De var fulla av ingenting. Hon stirrade oseende på mig och munnen sprack upp i en bred grimas. Jag är här. Det svartnade för ögonen på mig. Mitt minne har nådigt nog inte sparat mycket av resten av resan. Det jag vet är att mitt sammanbrott nästan tvingade piloterna fatta beslut om nödlandning- man packade iväg mig upp i det lilla hemliga sovrum som Cabin Crew har tillgång till under flygningen. Och där blev jag liggande utslagen en god stund. Nästa fasta punkt i mitt minne är först när jag sitter i en taxi på väg från flygplatsen till mitt hotell. Och det jag reagerade på var att jag var ensam. Liv var borta. Hon har aldrig kommit tillbaka. Sen dess har jag stannat på marken och pratat mycket med Lukas. Målet är att jag ska kunna komma upp igen, för som sagt, jag gillar egentligen mitt jobb. Men först måste jag förstå hur jag ska göra med dessa upplevelser. Lukas har kunnat hjälpa mig att förstå en del, men inte allt. Han har berättat det han tydligen suttit och tryckt på länge, utan att kunna dela med sig. Och en del pusselbitar har fallit på plats- han har sett dem oftare än jag, de som nollställs ombord och aldrig blir sig själva. Han har varit med när det hänt och han har sett handavtrycken på fönsterutorna. Han vet att det finns någonting där uppe och att det finns sätt för det att ta sig in när vi är oförsiktiga och har garden nere. Han vet att det vill komma in. Han berättade om en kvinna som blivit sån där. Han berättade om turbulensen och att hon därefter med sin vansinniga uppspärrade blick stirrat på honom så att han inte kunnat sova på flera nätter efteråt. Att hennes breda min verkat stelopererad och att hon knappt kunnat röra läpparna men ändå lyckats säga det gång på gång. Jag är här, jag är här, jag är här. Han sa att han sett henne, som alla de andra, eskorteras iväg av väktarna, men att hon plötsligt, vid en viss punkt utanför flygplatsen, tycktes få liv och börjat gå. Bara gå, rakt fram på vägen, bort från flygplatsen, ut mot motorvägen. Under sina sömlösa nätter hade Lukas försökt följa hennes förhavanden. Och eftersom han kom ihåg vad hon hette hade det varit lättare än vanligt. Kvinnans Facebook-sida hade fyllts av oroliga meddelanden. Anhöriga som publicerade efterlysningar, vänner som skrev att de saknade henne och till och med en och annan som skrev R.I.P. I en lokaltidning på nätet hittade Lukas en artikel och i Google Translate översatte han den och kunde knapphändigt förstå vad den gick ut på. En kvinna vars signalement stämde överens med kvinnan på flygten hade setts in skog i ett helt annat land än det hon flugit till. Några hade på avstånd sett henne vandra framåt, för långt bort för att de skulle hinna i kappen, men tillräckligt nära för att de skulle hinna se hur hon såg ut. Hennes kläder var i trasor, hon gick barfota och trots att hennes fötter verkade blöda, kom framåt i oförminskad hastighet. Om hennes ansiktsuttryck sa de inte mycket. Bara ett citat gav Lukas en ledtråd. Hon såg inte ut att må bra eller vad man nu ska säga som en av vittnena hade sagt. Hon gick och pratade för sig själv men verkade bara säga samma sak om och om igen. Jag kände strupen krympa när Lukas berättade det där. Jag försökte förstå vad det hela berodde på. Vilken pusselbit jag inte hade lyckats lägga. Och Lukas tittade på mig. Du hörde inte vad jag sa. När jag slog mobilen ur handen på dig antar jag. Turbulensen tog över. Men det är så de tar sig in. Varje gång någon glömmer eller struntar i att sätta på flygplansläge. De har letat sätt att ta sig in ända sedan vi började flyga. Och nu finns det ett. Vanligen är de förvisade till utanför flygplanskroppen kroppen. Men när vi är oförsiktiga, passar de på. Då vänder de himlen upp och ner. Och så kommer de in. Jag kunde knappt andas. Lukas tog min hand. Om jag inte hade hunnit slå den ur handen på dig, hade det varit du som försvann. Nu är det liv. Eller vad hon nu blivit. –Vad vill de? –mamlade jag. –Vet inte, men många av dem är redan här. Det var det jag sa till dig när jag slog telefonen ur handen på dig. Telefonen som liv sen måste ha plockat upp och fastnat i för att slippa tänka på hur rädd hon var för turbulensen. Det är så de kommer in. Det finns en hel del artiklar där ute. Där det står om varför du måste göra det ena eller det andra när du flyger. Varför du måste ha fönsterluckan öppen när man landar. Varför du ska spänna säkerhetsbältet när man landar. Och varför du inte får ha med det tändare ombord. För det mesta stämmer det som står där. Men när det kommer till det här med mobiltelefoner finns det något de utelämnat. Det förstår jag nu, även om jag inte kan förklara det. Om du någonsin ska lyssna på när en säger någonting åt dig, så ber jag dig. Lyssna nu. Var vänlig, sätt din telefon på flygplansläge. Maya. Du har hört flygvärdinnans berättelse av en anonym lyssnare uppläst av Petra Werner. Och därmed lämnar vi er för er fortsatta ensamma resa ut med mörklagda landsvägar. All lycka där ute och kom ihåg att det sällan är bra att stira ut i mörkret för länge. Du har lyssnat på Creepypodden med mig Jack Werner. Vi hörs igenom två veckor och tills dess kommer jag att skicka in din spökhistoria till creepypodden.se. Jag vill gärna läsa den själv och du har också chansen att få den uppläst här i podden. Creepypodden produceras som alltid av Ludvig Josefsson som också gör musiken. På Facebook och Instagram heter vi Creepypodden. Tack för att ni har lyssnat!